і вона прокралась навіть у мене всередину. Я бачив, як вовки поїдали умерлих з голоду і холоду, і подумав, що все не світ Божий. Але потім, що потім? Побачив, як зірки відбуваються у воді, і збагнув, що це мені знак, розумієш? Нє, відповів Антось, і аж трохи відсунувся від слуги з Добромеля. Львів? 2005-2006 роки. Рукопис відредаговано Олександром Чаус з правками згодна Галина Погутяк. Про автора. Галина Погутяк без перебільшення найзагадковіша постать у сучасній українській літературі. Нащадок графа Дракули по материнській лінії спорідненості та дівчина, про яку співається у пісні «А вона, вона садітиме сумна», Авторка десяти романів. Особа, з якою, а заодно з усіма тими, хто випадково чи не випадково опиняється поруч із нею, трапляються неймовірні пригоди, халепи, перипетії, контакти із загадковими містичними істотами. А головне, це людина, яка одночасно живе, бачена на власні очі, у кількох часопросторових вимірах. Саме тому вона достеменно знає що діялося в околиці галицького містечка Добромеля протягом останніх 800 років. Власне, про це і є її новий роман «Слуга з Добромеля» Марина Гримич. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Ольга Лях, звукорежисер Ірина Сергієнкова. Киев 2012 год.